Kapittel 9 Og det skjedde så snart Salomo var ferdig med å bygge Jehovas hus og kongens hus og alt som var atroverdig for Salomo og som han hadde lyst til å lage, at Jehova viste seg for Salomo for annen gang, liksom han hadde vist seg for ham i Gibeon. Og Jehova sa så til ham, «Jeg har hørt din bønn og din anmodning om velvilje, som du har anmodet om velvilje med framfor meg.» Jag har helliget dette huset som du har byggt, vi å sette mitt namn där til uavgrenset tid, og mine øyne og mitt hjerte skal i sannhet alltid vise sig å være der. Og du, hvis du vandrer frem mig meg slik som din far David vandret, i hjertets ulastlighet og i Vi ved å gjøre alt det jeg har befalt deg, og du retter dig etter mine forordninger og mine rettslige avgjørelser, da skal jeg i sannhet grunnfeste ditt kongedømmes trone over Israel til uavgrenset tid, slik som jeg lovte din far David i det jeg sa, ingen av dine menn skal bli avskåret fra å sitte på Israels trone. Hvis dere selv og deres sønne definitivt skulle vende dere bort og ikke følge meg, og ikke holde mine bud og mine forskrifter som jeg har lagt fram for dere, og dere likefrem går bort og tjener andre guder og bøyer dere for dem, da vil jeg utslette Israel fra jordens overflate, fra den jord som jeg har gitt dem, og det huset som jeg har helliget for mitt navn, «Skal jeg kaste bort fra mitt ansikt, og Israel skal det sannhet bli et ordspråk og ett spåtteord blant alle folkene. Og dette huse skal bli ruinhauer. En vær som går forbi det skal stirre forbløffet, og skal med sikkerhet plystre og si, «Av vilken grunn har Jehova gjort slik mot dette land og dette huse? Og de vil bli nødt til å si, «Fordi de forlot Jehova sin Gud, som hade ført deres forfedre ut av Egypts land, O de begynte å holde seg etter andre guder, og å bøye seg for dem og tjene dem. Derfor har Jehova ført all denne ulike over dem. Og ved slutten av en periode på 20 år, den perioden da Salomo bygde de to husene, Jehovas hus og kongens hus, Hiram, kongen i Tyrus, hadde hjulpet Salomo med sedertømmer og egnertømmer og med gull, så mye han ønsket. På den tiden tok Salomo til å gi Hiram 20 byer i Galileanlandet. Da dro Hiram ut fra Tyrus for å se på de byene som Salomo hadde gitt ham, men de var ikke helt rette i hans øyne. Derfor sa han, «Vær dette forslagsbyer som du har gitt meg, min bror?» Og de kom til å bli kalt kabul som de heter den dag i dag. I mellomtiden sendte Hiram 120 talentegull til kongen. Og dette er beretningen om dem som er utskrevet til tvangsarbeid dem som kong Salomo utskrev til å bygge Jehovas hus, hans eget hus og vollen, og Jerusalems mur, og Hasor, og Megiddo, og Gezer. Farao, kongen i Egypt, hadde dratt opp og så intatt Gezer og brent byen med ild, og kananeerne som bodde i byen, hadde han drept. Så ga han den som avskjedsgave til sin datter, Salomos hustru. Og Salomo gikk i gang med å bygge Geser, og nedre Brett og Baalat og Tamar i Ødemarken i landet, og alle forrådsbyene som ble Salomos, og vognbyene og byene for hestfolket, og det som var atroverdig for Salomo, og som man hadde hatt et sterkt ønske om å bygge i Jerusalem og i Libanon, og i hele det landet han hadde herredømme over. Og alt det folk som var tilbake av Amorittene, Hetittene, Perisittene, Hevittene og Jebusittene, som ikke var noen del av Israels sønner, deres sønner, som var igjen etter dem i landet, og som Israels sønner ikke hadde vært i stand til å vite til til dem fortsatte Salomo å utskrive til tvangsarbeid som slaver, og det utfører de den dag i dag. Men av Israels sønner gjorde Salomo ingen til slaver. De var nemlig kriger og hans tjenere og hans fyrster og hans adjutanter og førere for hans vognstyrere og for hans hästfolk. Dette var de överste fogdene som har satt over Salomos arbeid. 550, formennene for de folkene som var beskjeftiget med arbeidet. Men faravs datter kom opp fra Davidsbyen til sitt eget hus, som han hade bygd for henne. Det var den gang han byggde volden. Och tre ganger om året offret Salem å brenneoffere og fellesskapsoffere på det alteret som han hade byggt for Jehova, og det ble frambrakt offerøyk på alteret som sto fremfor Jehova, og han gjorde huset ferdig. Og kong Salomo bygde en flåte av skip ved Eshon Geber, som ligger ved Elot ved Rødehavets strand i Edomsland. Og Hiram sendte stadig sine tjenere, sjøfolk som kjente havet, med flåten av skip sammen med Salomos tjenere. Og de begynte å dra til Ofir, og derfra hente 420 guld og føre det til kong Salomo.